əhərü'l-aləmin. Və səlatu və səlamu alə əşrafə'l-ənbiya'i vəl-mürsəlin. Səyidə Muhammedə və aləhi və əshabəhi və səlamun məbəda. Mali şura Şeyxül-İslam ibn Teymi rəhmehullahu təala Əhlüsünnə və Cəmaə-i Əqdesin, təlaba səhabələrinə qidəsən bəyan edir. Əsmə və sifət Şeyx dedi ki, Allah s.q. izənin üçdə birin nazir olmağı dedi, Biz dedik ki, Allah s.q. izənin üçdə birin nazir olur Necə gəlib? Ona layiq olan nazir olmaqla Ola ki, müxaliflər ne deyiblər bu hədisə? Ha? Deyiblər ki, rəhmət nazir olun və mələklər və s. Ola ki, biz keçdik ki, bunlar nasıl batildir? Və sonra ikinci ədəd şeyx gətirir ki, istivatul fərah. Allah Subhanahu taala fərah sifəti, yəni fərahlənmək. Yəni fərah bilusta, yəni sevinə, sifəti. Gəlib hədisdə ki, Buxari, Müslim rivayət edir. Rasullullah sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, Allahu Taala dəvəsini itirən qulun Sevincindən də daha çox sevinər. Lillahi aşaddu faraxan bitovbəti abdihi min əxədikum bir rəxilətihi. Belə ki, bu hədis qısa gətirib şeyx, rəxəməhullah. Bu, biraz uzun hədisdir. O da, müxarəmə sünur vaat edir ki, bir kişi olur, çıxır dəvəsinə. O dəvəsinin belində yeməyi, içməyi səhralda təkdir və birdən küləyid qalxıb, dəvəsinin ipi çıxır əlinlə, dəvə də heyvandır ki, o məsələn, belə bıraqsın, çıxıb gedir, ya geri otusturasa, ya da geri ayaqlarını bağlayasın, ya da tutasın geri, yoxsa çıxıb gedir və təsəvvürlə küləyid, fırtına və s. dəvə belə ki, sakitləşəndə görür dəvə yoxdur. Mən bu vaxt deyir əziyyət çəkməyə Əziyyət çəkir sulduqdan artıq Və oturur bir ağzın altında quru ağzın altında Artıq ölümcül haldadır Birdən başın qaldığı gör dəvə gəlir buna salır Və tutur dəvəsini su içir Bu necə sevilər? Bundan böyük sənəc var dünyada Səhrada, suda ölürsən, birdən su gəlir Bundan böyük sənəc yoxdur Və rəsul bu vaxt deyir ki Allah s.ə.q. Əgər bir qul tövbə eləsə, ona qayıtsa, o qul ki, sevinmədi, o sünif tapanıya Ondan da çox sevinir. Ondan da çox sevinir. Allah, əgər bir qul tövbə eləyirsə, hətta o qul, o sev sevinən qul var deyə, hansı ki, dəbəsi, çaşır orada, çaşır orada, deyir ki, Allahım, sən mənim qulumsan, mən də sənə rəbbüm. Çaşır, sevindiyindən. Gönəl sevinir. Allah'a deyir ki, Allahım, Sən mənim qulunsan və mən də sənə Rəbbinəm. Yəni, çaşır sevindiyindən. Və inşallah burada günah yoxdur, çaşımaqda. Bilə-bilə deməli. Səbəb oldu, nesə onu çaşdırdı, sevinç. Və Allah subhantı hala sevinci ondan da yüksəkdir, çoxdur. Bu hədis göstərir, Aliq Bu hadis göstərir ki, Allah subhantı hala əgər biri tövbə edirsə, qayıdırsa Allah onları, Allah subhantı hala sevinir və səvinci də misil, yəni, həddi yoxdur. Həddi yoxdur, fəqənd bir dünyada, rəsul sağ olsan, bizə dünyada ən böyük səvinci göstərdi, ən böyük sevinci Ki, səhrada susuz insan su topar, sevinər. Bu, ən böyük səvinçdir. Bundan böyük səvinci yoxdur. Allah səhəsələ səvinci isə bundan da yüksəkdir. Və təbii ki, <coughs> bu hədis dedik, Nə göstərir bizdən?-Nə ispat Allah subhanələ dələ sevinmə istifəti Yəni fərəx istifəti Və deyirik ki Allah subhanələ dələ sevinir Fərəxfəti fərəx var İspat edirik həqiqətəndir Lakin deyirik ki Məxluqun sevinməyi kimi deyil Ona layiq olan sevincidir Yəni demirik Allah subhanələ dələ sevincik bizim kimi Yox, çünki bu cür demək olmaz Bəzilə elə başa düşürük ki Biz elə deyəndə Allah talan oxşadırıq Allah ki xətalı olar fikirləşdiyi kimi. Biz hələ deyirik ki, bizə görə Allahı oxşanlar küfrdür. Biz Allahı oxşanlar bir səhər isbat eləyirik. Nə gəlir? Və özümüzdən də ixtira eləmiş, eləməmişik. Özümüzdə elə eləməmişik. Biz özümüzdə demişik məni Allah Subhanahu taala sənedir. Özümüzdən demişik. Yox. Allah Subhanahu taala deyir. Hətcən o ayələr var. Və bizim hədislər çoxlu ki, göstərir ki, Allah Subhanahu sevinir. Biz fəqət isbat eləyirik, isbat eləyirik. Mənasını dəyişməmək şəhəti ilə, inkar etməmək şəhəti ilə, keyfiyyət verməmək şəhəti ilə və mislində deməmək şəhəti ilə, oxşadmək şəhəti Və sonra həmsinin əslən, yəni, sevinc nədən gəlir? Yəni, nəsə insana, insanda əslən, sevinc gəlir? Nəsə onu sevindirən bir şey olur və insan sevindəndə rahatlıq hiss edir. Rahatlıq, amma Allah əhələ dövr. Yəni, Allahın sevincisi oxşatma olmaz bu cür insanın sevincinə. Və həmçinin, yəni, deyəndə ki, Allah sp. fərəh sifəti, deməliyik ki, ona layiq olan fərəh sifəti. Yəni, mislində yoxdur. Necə ki, məsələn, zatında, zatı var, lakin mislində heç nə yoxdur. Sifətlər də zat kimidir. Biri deyir ki, məsələn, Allah var. Varlıqdır. Lakin sən də varsan. O dəməkdir ki, sən varsan. Deyibələnsən, Allah yoxdur. Çünki müxaliflər deyiblər ki, fərəhli üçün inkarlıqlar. Çünki qorxublar ki, insandır fərəhlərini sevinir. Deyiblər ha, biz də sevinirik, oxşadık. Sevinmir. Deyiblər, sevinmir. Bəzlə inkarlıq, bəzlə başqa məna verib, təhrif edib. Olar ki, biz onlar deyirik, neçün bu inkarlarınızı? Deyirlər ki, çünki biz də sevinirik. Onda deyirik ki, sizin qaydana. Onda gəni, deyəsiz ki, Allah yoxdur. Onlar deyirlər, neçün? Çünki deyirik ki, siz deyirik, onda sizin qaydaya görə Allah var. Deyirsiniz ki, Allah var. Onlar deyirlər, əleyk səlam, deyirlər, bəli, biz deyirik, Allah var. Onda deyirik ki, sizin qaydaya görə deyir, deməlisiz ki, yoxdur. Çünki siz də var, səxək. Aydın sizin qaydaya görə, mənə sizin yox Aa, bu sifətdə deyilər, bu yerdə deyilər Yox, Allahın varlığı Bizim varlıq kimi də Onda biz də deyirik, Subxanallah Onda başqa sifətlərdə də, Allah, Quran sonuna də gələn Deyin ki, Allah sifətlərdə bu sifəti var Vəla ki, bizim sifət kimi də Allah sifətlərdə fərəhlənir Fərəx sifəti var İspat elə, vəla ki, demə ki Sənə fərəhin kimi Aydındır Allah sifətlərdə, zatında sifə, Söz sifətlərdə də bu cürdür və sonra o vaxt ki, bu məsələni bəyan etdi və nə müsəlman da bu sifətdən yəni, faydalanır faydalanır onun ki, tövbə eləməyi tövbə eləməyi savabın, tövbə eləməyi xeyrin və bunun eşlidən təbii ki, tövbəyə qaçırır həmişə, tövbə eləmək istəyir tövbə edən qullardan olsun Siz o vaxt ki, gördük ki, Allah əsbunlar, sevincinə qədədir misli yoxdur Onun yorga, ıı, Bu cür hadis bu hadis İnsanı tövbəyə həvəsləndirir Allah əsmağda Sevinir biri tövbə dəsə Özün layiq olan sevinç kimi Və tövbə də bilirsiniz Tövbə Ərəb dilində Aleyhisselam Ərəb dilində qayıtmaq demək idi Raca Təbə ey Raca Tövbə etdi Yəni qayıtdı Allah ki, şəri mənada isə deyir ki, tövbə günahdan qayıtmaqdır. Tövə ilə günahçı. Və günahçı yox. Tövə ilə böyük günahçı. Çünki balaca günahçı tövbə edilmir. Əstəfforla deyilir və ya salih əməllər yor aparır. Məsələn necə gəlir hədisdə? bir namazdan başqa namaza, bir cümədən o birsə cüməyə. Bir dastamazdan o taslamaza dastamaza günahlar yığılır. Yəni balaca günahlar. Namaz, oruc, planı günah yox, lakin balaca Amma böyük günahlar isə gələk tövbə eləyəsən Və tövbənin də 5 dənə şərtı var Tövbə eləmək üçün gələk 5 dənə şərt olasın ki O sənin tövbən düz olsun Ən birinci gələk xalis olar Allah üçün Kiməsə görək o Yəni məsələn Qoydusun də ki mən də şey elədim Atdım namazı y Yəni daha doğrusu əvzu billəyi şey Namaz başladım qılmağa ki Oraya qırırlar ona görə mən də qılım Bir Ayıbdır Tövbə eləyəm yaram. Və yəhə hamı ha, araqdan e, nəuzu billah. Araqdan şey tövbə elədim mən liyəm, Bu, olmadı, tövbe. Tövbe də eləyəm, yoxsa ayıb olar. Allah üçün olmadı tövbə. Tövbəyə görə Allah səhv ola. Ən birinci şərt odur. İkinci şərt tövbədə gərək peşmançılıq, peşmançılıq, peşman olasan o etdiyin günaha görə. Yəni istənah. Peşman olasan o etdiyin günaha görə. Məsələn deyək, tövbəlisən, ikinci şərt gərək peşman olasan. Yəni sevirə-sevir olmasan, heç məcvi almır. Ha, mə, ha yaxşı tövbə. Bir yəni, görə peşman olsan ki, nə günaha görə. Böyük, çünki tövbə dedik ki, böyük günahdır. Demələ, sənsə, demələ, böyük yəni tövbələyirsənsə, dəvər böyük günah eləmsən. Gəl peşman olasan. O günah səhhətə görə tərk eləyirsə, yəni də yaxşı etməmişsən. Halbuki ixtlas sayılmır. Əgər günah xəstəliyinə görə tövbə eləyirsə, o ixtlas onda. Allah qəbul eləmədi yapmış olub. Hə. O tövbə olmadı axı. Onda tövbə faydası olmayacaq. Tövbə gərək xalis olar. Üçüncü şərt gərək o günahı təkliyə. Tövbələyəndən sonra. Biri məsələn içirdi. Avuz billah. İçirdi, tövbə elədi. Və tövbənin şərtindən budur ki, gərək bir də içməyə. Əgər içsə, tutaq ki, məsələn, böyük günahlardandır. Onda o tövbə sağ eləməyəcək onun üçün. Allah təsəvvəməyəcək onun tövbəsini. Olacaq oyuncaq, var elə oyuncaq müsəlmanları. Oyuncaqdır. Bir gün belə olur, bir, o zəif insandır. Və ya o insan ki, tövbə eləməyək, o, o da zəif insandır. Deməli, nədir? Üçüncü şərti gələyik, günahı bir deyiləməyək. Günahdan tərk eləyək günahı. Dördüncü şərt, Gələk elə vəziyyətdə ola ki, bir də o gələcəkdə o günaha qayıtməyə tövbənin şəhətlərindədir elə olmalıdır ki, gelək bir də o günaha qayıtməyə, qayıtsa heç də o tövbənin savabını qazanmayacaq, o tövbə də heç nə olacaq onun üçün həmsinin gələk, beşinci şəhət tövbə gələk qəbul olan vaxt ola yəni tövbə elə vaxtdan var ki, qabuldur deməli elə vaxtdan var qəbul olmayacaq o vaxt, iki vaxtdır, bir gün Bağda yerdən çıxanda, yəni qiyamətin əlamətlərindən də bir də ruh gəlib boğaza açanda ki, ölən vaxtdır. Ölən vaxtı tövbə qəbul deyil. Bir də görük, öl onu geyir, Allah Subhanahu tövbəsini qəbul O vaxt ki, Batanda dedi ki, hələ dedi indi, indi, indi tövbə elə. Allah Subhanahu tövbəsini qəbul eləmədi. Çünki ölən vaxtı tövbə qəbul deyil. Amma başqa vaxtı tövbə qapıları hələlik açıqdır. Tövbə şatanından da 5-6 saatdan 3-dən 4 mələz oxşadır <Gülüyor> 3-dən 4 3 odur ki, tərk eləmək Tərk eləmək Yəni o işi bir də daval eləmək e, Dördüncü isə Gələcəkdə bir də elə Olmazsan ki, heç vaxt qayıtmaq bir də ona Yəni Tərk elədən yaddan çanmaq, yəni tərk elə qutardı yox Gələk elə olasan ki Bir də qayıtməyəsən ona Yəni elə bil ki, əzm ola hə, əzm ola, ola səndə Yəni, Əlbəttə e, 4-cü tamamlıdır. Amma 3 o vaxtdı. Yəni tək elə bir də eləmə. Amma 4-cüsə tamamda əzm ki, bir de qayıtmayasan. Hə. Amma cin Allah Allahu səhəbətə Nisan surəsində 18-ci ayədə Nisan 18 Allahu səhəbətə buyurur ki, "Və leysətət təubətu lilldin ya'lemuna səyyəti hattə izə Oxu 18-ci nisa ki, tövbə ölən vaxtı qəbul olunmur. Hə? Günah işləri görməkdə davam edərək ölüm geçişən anda mən indi tövbə etdim deyənlərin və kafir olaraq ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz. Biz onlar üçün şiddəti bir əzət hazırlanırız. Bəli. <coughs> Həmsinin... Ə... Bu vaxt ki o tövbələr 5 şərt olsa, onda sənin tövbə səhihdir. Bax, bu tövbə budur, tövbələ olmalıdır. Gələk 5, ənə yani şərtlə. Əgər şərtlərdən biri pozulsa, tövbə qəbul olunmur. Lazım da o şərtin ikisi pozulsun. Gör ki, üçü qalsa tövbə qəbul olacaq. Yox, gələk 5 də ola. 5 də gələk ola. Ayəkə namaz yoxdur. Gəlmir, amma qoma var kürək. Kürək vacib deyil ancaq. Tövbe eləndə namaz qılasan. Amma qıla bilərsən. Kürək qıla bilərsən ha. Hə. Vacib deyil. Yox, o var o var idi bir şey. Bak, vacib deyil. Yəni kim tövbə namazsız da tövbə eləməy çahiddir. Yəni o deyir ki, namaz qılmasaq səhih tövbə sayı olmur. Tövbə beləsə namazsız da səhih lakin əsas odur ki, 5 dənə O şərt də E, <coughs> və lakin birdən sual çıxsa ki olar ki, məsələn, tutaq ki, günah eləyirəm mən böyük günah sahibiyəm özcə bir neçilənə günah eləyirəm lakin bir dənəsini tövbə eləyirəm o birçilə eləmirəm mənə tövbəm sayılır məsələn, tutaq ki, bir kişi əvzübillə mundar içir, araq və riba eləyir riba, eləyir, riba eləyir, sələmsiliyələ məşğuldur məsələn, işləyir rüşvət alır, məsələn Bu da böyük günahdır, bu adam gəlir deyir ki, ey filan kəs, mən tövbə eləyirəm, lakin bəzi günahdan o birisi də eləmirəm, o birisini bilirəm ki, eləyirəm mən, çox ki məsələn, zinadan və ya içkidən tövbə eləyirəm, lakin ribadan yox, ribadır işim belədir, mən böyük günah sahibəyəm, ondan tövbə eləyə bilmirəm, indi mən əgər zinadan və ya içkidən tövbə eləsəm, bu birisi də eləməsəm, mənə tövbəm qabuldır, əh? Hə? Biz dünyanı qəbuldur, sənin inşallah tövbə bu cə bu günahdan qəbul olacaq. Amma o bir şey də boynundadır. O bir şey boynundadır. O bir şey Böyük günah sahibləri. Amma əgər zinadan şeydən əsən inşallah tövbən qəbuldur. Allah Subhanahu qəbul edəcək. Ayındığı, yəni e, lakin sənin tövbən, tövbə çünki tövbə var. İki növü var. Mütləq tövbə, yəni hər şeydən tövbə Var qeydla. Yəni, müəyyən şeydən tövbə eləmək. Lakin birinci əfsəldir. <coughs> birinci əfsəldir, çünki ölərsən, böyük günah sahibiyin gedərsən, adını yazıcak, Sələm sələmçilərlə gələcəksən qıyamət günü. Aydındır, sələmçilərlə, rüşvət alanlarla. Ay, tövbə elə hamısından. Ən salamat odur. Sonra mənlik burada, raximə Allah, sifətlərindən, Allah sifətlərindən gülmək sifətin gətirib. Allah sifətlərindən gülmək sifətin. <coughs> yəni gülmək sifətini isbata. Allah Subhanahu taala gülmək sifəti var, gülür. Görsənə baxsı salam. Bu sifət hansı sifətlərdən? Zati yoxsa fe'li? Fe'li. Yəni həmişə deyil. Həmişə deyil. Güldürən əməl olsa gülə. Allah Subhanahu taala gülür özünə layiq olan. Bizim gülməyə icazə yox. Və şeyh Ər-Rəsulullah bin Teymiya bu sifəti isbata üçün bir hədis gətirib və hədisdə buxani muslim rüvayət edib məşhur sahabidən hansı ki əhl-i beytin fəzilətin edən sahabi deyir ki Peyğəmbər s.a.v deyib ki yədhəkullahu ilə rəculeyn yəqdulu əhəduhum və alə axar qiləhum cənnə Allah s.a.v gülür iki kişiyə iki kişiyə gülür bir-birini öldürürlər, ikisi də girlər cənnətə Peyyəmbar salasından deyir ki, Allah s.ə.v. iki kişidən külür iki kişiyə gülür. İkisi də birbirlərini öldürür. Biri öldürür, biri ikisi də daxil olur cənnətə. Və təbii ki, <coughs> bu ədət səhiyyidir. Buxari muslimdə rivayət olduq. Və bu hədis göstərir ki, Peyyambar sanasının bu hədisdə göstərir ki, Allah s.ə.q. gülür iki kişiyə və biri o birisini öldürür və lakin ikisi də daxil olur cənnətə e, və lakin bu necə? Bəzilə deyə bilər, necə yani? Bu, bunu öldürdü, yaxşı ölənlə aydındır ola bilər lakin öldürən necə? Lakin Peyyambar sanası ikisi də daxil olur cənnətə Allah s.q. gülür o kişiyə lakin ölən isə ölən müsəlman olur öldürən kafir kafir öldürür müsəlmanı məsələ şəhid olur tək. sonra kafir müsəlman olur sonra sonra o da ya öldürürlər şəhid olur ya da ölür müsəlman kimi o da daxil olur cənnətə Bu cür. Allah s.q. Allah s.q. deyir gülür o iki kişiyə ki ki biri o birisini öldürür daxil olur ikisi də cənnətə Lakin eşiden diğer nece, bu öldürüp, yaklaşık ölenle aydındı. Öldüren nece oldu? Öldüren de kafir idi, sonra müslüman oldu. Yani şehit oldu ya da beni öldü müslüman kimi, tafı da kimi dahil tamam yani, <gülüyor> oldu senin, kafir müslüman olabilir ha? Kafir müslüman olabilir evet. ha. Tövbeyle Kafir yani o mühürlüdür, kafir. Kafirde kafir. kafir. kafir, kafir <gülüyor> sonra Allah'a hidayet Kafir olmuşsa neydi müslüman oldu? Kafirde sonra Allah'a hidayet verdin. Yahu cari yok, kafir. Necə məsələn, hansı kafir idi? Sonra necə məsəl oldu? Sahabelər. Sahabələ hansı kafir idi? O kafirdən götdür. O cahil də cahil yox. Yox, cahil deyillər, yox. Qəbul edə bilər axı. Çatdı da, indi çatdı. Buna çaktı. Qəbul edəmədə axı kafir idi. Ha, qəbul edəmsə öldü hələ kafirdi. Laçın bir də ölməmişdən qabaq mən tövbə edirəm. kim oldu olsun. Onda onu diriliyə diri, diri de kafir deyən o tövbə sonra öz olacaq? Yox Ben o da kafir dövdürüm Yox, yox yo, O, no, o, no. o kafirə et, kafir deyə bilən sonra qayıtmır, qayıtır hmm. Kafirə son qayıtmır Lakin sonra o dediyin kafir Çövə ki, kafir, kafir idi Sonra tövbə eləyəsə qayıtsa, müsəlman olsa, ona artır kafir Onda disiyon anlatım olaraq, onda qayıt Onda qayıt et yani. yoxsa kafir elə qayıtmır ki, gedir ələ oran <gülüyor> Aydınlı yaxşı <yaksin>. Deməli <gülüyor> <gülüyor> Bu hədisdə, inşallah, aydın hədis Bu hədisdə ispat olunur ki, Allah s.ə.q. gülən sifəti var və bu sifət də inşallah özünə məxsus olan sifətdir Aydındır Özünə layiq olan sifətdir Bu, oxşatmaq deyil Və lakin, müxaliflər nə deyib? Əhlü tahtil və ya əhlü təhrif Təhrif əli Və ya tahtil əhli Olan deyiblək ki, həm Allahın ə, Buna qalax ki, nə idi? fərəh isfəti, sevinmək isfətinə həm Allahın gülmək isfətinə deyiblər ki, bəs yəni Allahın fərər və ya Allahın gülmək isfətini yəni savabdır yəni o demək ki, savab Allah yəni gülür, yəni Allah savab verir Allah sevinir, yəni Allah savab verir belə fırradıblar qorxublar demək Allah gülür və Allah sevinir və ki, biz deyirik Allah s.ə.q. Gülür və sənin ona layiq olan zin kimi, kimi o, oqsatmınır, ispat edirik. Olar ki, müxalifləyə deyirlər, yox, nə gülmür, nə də sevinir. Onun gülmək, sevmək isfətləri ki, gəlib quran sünnədə, o savabdır. Olar ki, biz onlara deyirik, Subhanallah, haradan gəldürüz ki, yəni savabdır. Ki savab bunun, deyiblər ki, savab onun iradəsi ilə olur, iradənə ispat ediblər ki, iradəsindən gəlir Allah-u Teala'nın və iradəsindən gəlir və savab gəlir. Biz deyirik, Allah Subxanallah, siz iki də burada müxalif oldunuz. İki də və Allahın kəlamı fırraqdunuz. Bilməyə, bilməyə. Məsələn, birinci dediriz ki, elimsiz zahirdən Allah Subxanallah'nın sifəti çevirdiniz, elimsiz. Məsələn, dediniz ki, fərə və gülmək isfəti savabdır. Öz iradəsində gəlir. Allah tanrıq iradəsindən gəlir, savabdır. Biz deyik, birinci elimsiz. Nə üçün elimsiz deyiliriz? Çünki gəlməyib ki, gəlməyib. Qura sünnədə ki, Allah s.ə.vmək və gülmək isfəti savabdır. İradəsindən gəlməyib. Deməli, elimsiz danışdırırsınızdır. Elm olmalıdır ki, elm bu barədə elm gelip Qur'an-Sünnə diyə. Qur'an-Sünnədən <gülüyor> bu barədə soqsan özü elimsiz salizəyəsən. Alim də olsan. Birinci bu. İkinci, həmsinə elimsiz də məna verirəcəsən. Çünki, gəlməyək ki, Qur'an-Sünnədə Çünki, sevməyə və gülməyə isfətə Allah Ələlənin savabdır, onun iradəsindən gələn. Gəlməyək. Hər iki cəhətdə Həm fırlatmaqda aydındır. Həmçinin məna verməkdə bu mənanı məhz elimsizdir. Və Allah subhanətələ elimsiz ə, nə eləyib qayda danışmaq. Və həmçinin deyirik ki, bu sizin qaydayı müxalifdir. Siz qoyduğunuz qaydan bu düzgəlmir axıya. Çünki siz dediriz, nə Allah subhanətələ gülmək və sevinmək sifətini inkar edəcəsiniz? Onlar deyilək ki, çünki bizdə gülürük və sevinirik, ona görə, bizdə də var. Bizdə olduğuna görə biz inkar eləmişik. Biz deyirik ki, onda sizin sözünüzdən çıxır, deyəsir ki, Allah yoxdur. Azəzübillə, deyilək ki, o Çünki deyilək ki, siz deyirsiniz ki, Allah var, deyilək, əlbəttə Allah var. Onda deyilək ki, hələtse, külmək, sifət, külmək, dediniz ki, külmək və fərəh var, ona görə inkar eləmişik. Deməli, əgər çıxır, işin elə çıxır ki, Allah düş, var axı, siz də varsınız, onda bu da oxşadır. Deyin ki, yox, deyil. söz var, onda işin qayıda görə oxşadırsınız. Deyin, yox, Allahın varlığı, bizim varlıq kimi döyülür. Onda deyin ki, bu, bu sözü, o, siz də deyin. Allah s.q. fərəz fət bizim sifət kimi deyil. Allah s.q. gülməyə bizim sifət kimi, kimi deyil. Hə? Bunlar bizim əzizləri o sözləri növb elə var? Yox, bu əzizlə Çünki zəif olsa, deyərdilər, ha, uydurulmadır, zəifdir. Çünki, deyə bilər uydurulma zəif, deyə bilər, fırladıblar. Bilə. çünki zəif olsa, deyərdilər, hə, bundan səhəbət yoxdur, zəifdir, uydurulmadır və ya mutavatır deyil. Yaxşı, neysə, həmçinin, həmçinin qaydalarının yerinə zid olublar, məsələn, iradə məsələsi. Bulan qaydasına görə demək ilə ispat iradəni, Allah s.f. iradəsinin iradəsi var. Ə ispat edir və var ki biz deyirik subhanallah necə ispat edirsiniz? Axı ah, insanda da var iradə. Həm cəhətdə divarda da var. Allah subhan məsələn insanda iradə olmağı Əl-Miran surəsi. Əl-Miran surəsi 152-ci ayədə oxumaq mən deyirəm bəs Əl-Miran surəsi gözəllikdə buyurur ki minkum men yuridü dünya. Sizdən bəzilər dünya istəyir, istəmək. İradə yəni istəmək. Və bir az bəziləri istəyir. Deməli ispat elədi insana iradəsi var. Hansı isbat olunub divarın da iradəsi var. Kə 77. Allah Sultanov deyir ki, "Fawaca da fiha cidaran yuridu an Yəni divar tapdılar, divar istəyirdi yıxılsın. Məcaz deyil bu. Həqiqətdir. Allah deyə şey həqiqətdir. Çünki məcaz ki həqiqətə uyğun olmayan. Yuridu Deməli Allah spələlə iradəsi ispat eləmişsiniz, deməli, insanda iradəsi var, deməli, sizin qayda görə deyəməlisiniz ki, Allahın da iradəsi yoxdur. Çünki insanda da var. Deyiblər, yox, ispat eləyir. Onda deyilir ki, gülməyin də, fərəhin də ispat eləyir. Əgər burada oxşarlıq olmadı Allah talan varlığında oxşarlıq olmadı onda fərəhdə də, gülməyində də ispat eləyir. Necə gəlib? Valla ki, təhrif etməmək, inkar etməmək, keyfiyyə və həmçinin oxşatmamağı, mislində deməmək şərti ilə o belə ispat qayda inşallah burada heç nə oxşatmaq heç nə söhbət yoxdur oxşatmaq küfürdir, olmaz və ə, ə, deməli bu sifətlərdə də şeyx rəhimahullah gətirdi Aydın bu sifətlərin ispatı üçün. Sonra Şeyh Rahimovullah dördüncü ədisi gətirir. E deməli, dördüncü ədisi Allah ispatlarla təəccüb sifəti, təəccüblənməyi özünün layiq olan təəccüblə və başqa sifətlər e İnşallah e Qalsın gələn dərsimizə bu. Yaxşı, bugün iki dənə sifəti götürək, bəsdir. Nə sifətlər götürdük? Fərəh və gülmək Ona layiq olan Fərəh və gülmək ilə oxşatmaq deyil Oxşatmaq olmaz Allah Çünki bu fərəhi Gülmək deyən deyib ki Onun mislində işlə yoxdur yəni Allah Onun mislində işlə yoxdur Deməli, ispat elə Lakin arxan olur ki, onun mislində işlə yoxdur, oxşanmır Allah bilir